Vi til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsby. Den 17. juni havde filmen Buster Oregon Mortensen af Martin Miranar premiere. En ny fortolkning af Bjarne Røders klassiker Busters Verden, som også blev august filmatiseret i 1984. Og nyfortolkninger af klassikere er en særlig disciplin, men muligvis en disciplin i fremmarch. Den ene er Disneys tegnefilmsklassikere, efter den anden genindspilles med levende skuespillere på skærmen. Og den 15. juli har også en ny Space Jam-film premiere, nemlig filmen Space Jam A New Legacy. Men vi starter i boosters verden. I dag har instruktøren bag den nye boosterfilm Martin Mianar med på en telefon. Vi skal blandt andet snakke om, hvorfor klassikere nyfortolkes, og hvordan man griber de nostalgiske tilbageblik an og senere for at besøge af ham her. Der er basketboldtræningsleje i weekenden. Du har et kæmpe talent. Det her sker aldrig for Will Smith. Fuck! Dom! Hvad i The Matrix sker oh! Andrew Mojo lægger stemmen til den danske udgave af figuren LeBron James i filmen Space Jam og New Legacy. Ham tager en snak med om, hvad den oprindelige Space Jam gjorde ved en generation, da den udkom i Danmark i 1997, og hvad den nye film har at byde på. Til allersidst får du en række anbefalinger fra AUK's kompetente genre -redaktør. Og her er både teater, kunst og litteratur. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og det her er byens bedste. Martin Merenar er en dansk skuespiller, forfatter, producent, instruktør, komponist og tidligere teaterleder. Han blev i 1970'erne optaget på Statens Teaterskole, som han senere forlod for at komme på Claus Pals' private teaterskole. Han debuterede på film i 1975 og har siden instrueret og medvirket i et hav af opsætninger. Martin Mianar har stor erfaring med at skabe nye fortællinger i danskernes velkendte universer. Op igennem 2010'erne har han både instrueret Far til film og Min Søsters film, Og nu altså også Buster Oregorn Mortensen. Hvis man ikke har noget at tabe, så har man jo alt at vinde. Den største magi af dem alle det er kærligheden. Du er magiske mulle, Mortensen. Han er mægtig, Mortensen. Jeg er kendt det bedste til sidst. Hey Buster, du er fond, når du når derud, det vi kunne som om... Mjernar, velkommen til på telefonen. Mange tak. Øh, Martin, hvis vi, vil du lige starte med at fortælle, hvad din nye film handler om? Uh, ja, altså, uh, Buster Oregorn Mortensen uh, er jo ham, vi kender, den figur, vi kender fra uh, Pjarne Røgter-bøgerne -bø uh, Busters Verden. Og, uh, og det er jo en ny fortolkning, eller hvad man skal sige, både en ny fortolkning og en opdatering af den gode gamle Busters Verden. Om lille uh, Buster Oregorn Mortensen, der boede i Brøndshøj og som... Uh, er den mindst i sin klasse, og øh, går også slås lidt med det, og også gerne vil prøve, så sådan, sådan at siger, hvordan han kan få det succes hos pigerne, og sådan noget der, og han øh, er i gang med at lære trylle. Øh, sådan, god gammeldags tryllekunst, og sådan noget, øh, fordi han godt vil deltage i en talentkonkurrence, der skal være ude på det Brøndshøj Idrætsklub lidt senere, øh, hvor man kan vende nogle penge. Og det er en hemmelighed, fordi han vil godt invitere sin familie, altså far, mor og lille lillesøster, Ingeborg, på en rejse til Ibiza. Der, hvor forældrene mødte en i sin tid. Og det er hele grund, grundhistorien, kan man sige. Grundudgangspunktet. Men så sker der en masse ting, fordi i klassen går der jo Simon Olaf, som er alle pigernes helt, Og øh, hvad man kan sige, budstads som hele tiden er efter ham. Og en ny pige flytter ind til i kvarteret som hedder Joanne, som bare er så dejlig. Og så sker der en masse ting her. Nu kalder du det selv en opdatering. Hvad mener du med det? Jamen, det mener jeg, at nu foregår den altså i 2021. De oprindelige bøger. Der bliver aldrig sagt i bogen lige præcis, hvornår det foregår, men hvis man læser dem, så kan man ligesom fornemme sig frem til, at det er i slutningen af 50'erne eller starten af 60'erne at tingene foregår. Og Bille Augusts udgave, han lavede for snart 37 år siden, der øh, havde man følelse af, at det foregik sådan en blanding af 60'erne og 70'erne i stil. Ikke? Og nu har vi altså lavet en udgave, der foregår i 2021. Og for at gøre det, der har vi jo været nødt til at, at oversætte, hvis jeg vil bruge det udtryk, øh, historien til noget, der er genkendeligt for børn i 2021, børn der lever i 2021. Det gælder både tøjstil, måden man taler på, øh, <laughs> alene der, man har computer og, og, og mobiltelefoner og alt sådan noget der. Men også de ting, der, der interesserer børnene og sådan noget, har vi nødt til at blive opdateret for, at børnene kan se universet sådan indtil i en, som det, de kender, som det, de lever i. Derfor har vi opdateret. Hvad hedder det? Hvad gør, at du tænker, at der skal en ny Buster-film til nu? Det er fordi, at grundbudskabet i Buster-historierne handler om, at man skal ikke lade sig gå på af, at man er lidt mindre end de andre, eller har noget mindre end de andre. Sådan noget. Man skal, skal turde hvive i sig selv, i det man nu engang er. Og hvis man gå på mod, og, og gå på at sige, og tro på sig selv, der kan man komme virkelig langt i livet. Øh, og det er det, Buster kan. Og det er et budskab, som til enhver tid, er et godt budskab for børn at få. Men måske i vores dage, her i 2021, måske endnu vigtigere, end det var dengang, fordi at vi lever... I en verden, hvor mange mennesker som sidder i hver sit lille kammer bestående af en iPad, eller en telefon, eller en computer, og inde på de virale medier og sådan noget, og hvor børn forsøger at fremstille sig selv på Facebook og Instagram og sådan noget, måske bedre end de er, og skaber et image af sig selv, som de har svært ved at leve op til. Og derfor er det budskab, grundlæggende budskab, der er et budskab, utroligt vigtigt for barn i dag, måske endda vigtigere end nogensinde. Og for at de rigtig kan forstå det, så i stedet for bare at vise dem den gamle boosterfilm, som er lidt sådan, jeg skulle lige at sige, i noget andet tempo, end en i dag. Og, så der. og hvor de vil have en følelse, at de sidder og kigger på noget fra dengang farfar var, var barn. Ja. Så vi vil gerne give dem budskabet ind øh, på en måde, så de tænker, Gud, det her det er mig, det handler om. Jeg har, jeg har set, at du har lavet dig interview af en af mine kollegaer her på Berlingske om øh, nogle anmeldere, som mente, at det var unødvendigt at lave en ny boosterfilm. Kan du, kan du ja. forstå, hvad de suger mener, hvis man kan sige det, øh, handler om? <laughs> Nej, altså <laughs> jeg, jeg, jeg kan forstå det på det plan, at jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvis de har været yngre øh, øh, dengang, hvor den oprindelige booster var der, og de holdt de af den, og så vil puge her, det må du ikke røre ved osv. Men samtidig synes jeg, at det er lidt dumt. Fordi at, at, på grund af de ting, jeg lige sagde før, er det et det handler om, en grundatmosfære. Øh, og et budskab, der er så vigtigt. Så, så selvfølgelig må man da det. Altså, Tænk på Star Wars-borgeren for eksempel, uden sammenligning i øvrigt. Der er lavet fire udgaver af den. I fire forskellige øh, tidsalder kunne man næsten sige. ikke? Altså, jeg tror, den første var fra 30'erne, den næste var fra 50'erne, så kom der ind i 70'erne med Barbara Streisand og Christoffersen, og, og så kom der her for nylig øh, den med øh, Eddie Gaga, ikke? Øh, og der var der ikke nogen, der råbte op om, hvor, hvor våger de at lave Nesterhalsborgen igen? Hvorfor viser de ikke den gode gamle fortræderne? Siger, det er jo noget pjat. Men har du, har du et ansvar egentlig for Bjarne Røder eller for Bille August? Nej, det har jeg ikke. Måske for, for, for Bjarne Røder kan man sige, for det så hans oprindelige historie. Ja. Men i og med, at, at han giver tilladelse til, at, at, at, at vi laver vores tæk på den, og det udtryk vælger jeg med, med vilje, fordi det er Bjarne's... Øh, eget udtryk, efter han har set filmen. Han synes, det er et sjovt take, vi har på den. Ja. Øh, så, så giver han det sådan set fri til os til at sige, prøv at se, hvad I kan, være, I, I kan få den her hen. Og så kan han så lide det, eller lade være. Altså, men vi er meget tro mod hans grundlæggende budskab, og så, øh, og så gør vi det bare på vores måde. Og sådan må det være, når man, når man, når man øh, laver en film ikke? over en bog. Ja. Men i forhold til Billa August, det var jo hans take, kan man sige. Øh, og jeg ved rent tilfældigt, jeg har ikke selv talt med Billa om det, men jeg ved... Øh, på anden side, at han synes også, det er en sjov idé, at jeg prøvede at lave en opdateret udgave af det. For han har ikke nogen fine fornemmelser omkring det. Hvorfor skulle han også have det? <laughs> ja. Øhm, det er jo ikke første gang, du, du arbejder med at lave de her nyfortolkninger. Øh, som jeg nævnte æh, indledningsvis, så har du også æh, lavet Min søsters børnefilm og Far til fire film. Øhm, hvad er det, ja. du godt kan lide ved at arbejde med de her universer, som vi kender i forvejen, og karakterer, som vi kender i forvejen? Øh. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg har ikke noget specielt ønske om at arbejde nødvendigvis med kendte universer. Men det er sådan at i Danmark, at det er temmelig svært, især inden for den der børn og -genre, mm. at det er temmelig svært at komme igennem med originale ting. Det er ikke, fordi jeg ikke vil. Det vil jeg simpelthen gerne. Fordi jeg synes, man skal lave begge dele. Ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er noget utroligt smukt ved, for at tage far til fire. Til næste år, der fylder far til fire filmene 70 år. Som film, ja. der stadig bliver lavet. Og, og det er der et eller andet smukt i, øh, at, at, at grund, grundkonceptet faktisk, vi har kunnet overleve i så mange år. Jeg ved ikke, om det er verdens ældste stadig fungerende filmkoncept, for det kan være, at der findes et eller andet i Uruguay, eller sådan noget, som vi ikke har hørt om. Men, men det må være tæt på. Ja. Og det selv synes jeg egentlig er utroligt smukt, fordi grundbudskabet i faktisk 4 handler jo også om, at sammenhold gør stærk, altså familien, sammenhold gør stærk, og, øh, og kærlighed og sammenhold overvinder alt. Og det er jo et budskab, som til hver en tid er sundt, og dejligt, og skønt, og meget dansk budskab, øh, at gå ud og fortælle historier på grundlag af. Og, og jeg tror også, det er derfor, de er så populære. Ja. Men det nytter bare ikke noget, fuldstændig som jeg lige sagde med, med budstafilmen, det nytter ikke noget, hvis vi bliver ved med at lade som om, at, øh, at de lever i 50'erne. I starten af 50'erne, gang hvor det startede. Jeg tror, det startede i 53, ikke? Det startede oprindeligt som en tegnserie, jo. Ja. Øh, men den første film var fra 53, så vidt jeg husker. Fra ja. fire i byen. Og øh, det nytter jo ikke noget, at, at vi nu prøver at lave sådan en paraphrase, eller at prøver at klæde skuespillerne ud, som om de ligner øh, skuespillerne fra 50'erne og sådan noget. Vi er nødt til at følge med tiden, så de børn, der kommer ind og ser det, oplever det som noget, der kunne være sket med hænder om hjørnet. Arbejder man så imod nostalgien? Nej, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke, at vi gør noget forsøg på at modarbejde en, en nostalgisk følelse. Eller er den, med for nostalgier. den sags film. Nej, egentlig ikke. Nej, altså jeg blev i hvert fald bedt om, da jeg skulle starte på farts 4, der var det lidt med den, med det ønske fra Nordisk Film og Assa Film, at der sagde, at de kunne godt tænke sig at se, om de kunne få det moderniseret lidt op til den moderne verden. Og sådan noget. Og det var et, bestemt ikke af nostalgiske grunde eller sådan noget. Det var fordi, at de følte lidt, at, at børn i dag skulle have det lidt mere sådan, så, så, så, så de kunne genkende det, for, for at synes, det var sjovt. Ja, klar. Øh, så nej, ikke, nej, jeg vil ikke, ikke tænke de nostalgige baner, hverken med, med buster, eller med eller med fire, eller med min søsters børn, på den sags skyld. Det, det, det er en platform til at fortælle nogle sjove, skæke, øh, kærlige, varme, og forhåbentlig også lærerige, små historier. Ikke? Lige her til sidst, Martin, øhm, hvorfor skal man gå ind og se den nye Jamen, Det skal man gøre, hvis man har et barnligt sind og nogle børn, som man har lyst til at dele en oplevelse med, som virkelig handler om øh, det at være menneske på godt og på ondt. Det er en film, som, øh, som ikke kun griner af, men som man også kan få en lille kump i halsen af, tror jeg, er mange med mene. Øh, og så er det en film, som jeg er og stolt af sammen med hele mit hold, det vil jeg sige. Det var, det var skønt. Filmen Buster Oeggen-Mortensen går altså i biograferne hele landet netop nu. Øh, Martin Miran, filminstruktør. Tusind tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Tak for det. Tak fordi jeg måtte. I 1997 havde Space Jam dansk premiere. Filmen hvor basketballstjernen Michael Jordan og tegnefilmskaraktererne fra Looney Tunes spillede en hæsblæsende kamp mod rumvæsnerne Monsters. Man kunne efterfølgende købe filmen på VHS, som både indeholdt en version indtalt med danske stemmer og en version på originalsprog. Og nu, 24 år senere, kommer opfølgeren Space Jam og New Legacy. King James. Welcome to... The Space Jam. Introducing... The Goon Squad! Basketball-superstjernen LeBron James og hans søn Dom bliver fanget af en ond kunstig intelligens. For at få dem hjem i sikkerhed må LeBron og holdet af gakkede Looney Tunes, besejre et hold af professionelle basketballstjerner, som vi aldrig har set dem før. På rollelisten over stemmer til den danske version af filmen, ses både sangerinde Nelly Edison, rapperen Tessa og radiovært og Space Jam-superfan Andrew Mojo. Andrew Mojo, velkommen til. Tak. Mange tak. Euromans bedst best klæde nummer <laughs> 6 i 2017. <laughs> ja, man skal grave dybt for at finde øh, altså de, de helt store adelsmærker. men, men ja. Det er, synes, det, er synes, det er stort. Det er rigtigt. Det, er rigtigt. Ja, det var sjovt, mand. <laughs> okay, jeg har sikkert en introduktion. Hvordan gør jeg det i dag? Det er fint. Nej. Jeg synes, det gør det skide Tak. Det er en god bredde. Tak. Uh, André, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvis jeg kom til dig og sagde, at jeg har en idé til en film. Uh, vi kører med en, uh, en stor basketstjerne, Looney Tunes, halv spillefilm, halv tegnefilm. Uh, der er en super sexet kanin, og R. Kelly kører et kæmpe soundtrack. Hvad havde du så sagt? Jeg har tænkt så meget over, hvordan i verden det lykkedes at pitche den her film. Det her manuskript. Altså, fordi det, altså, det er så hashagtig en idé, at man slet ikke forstår det. Altså, det er sådan, når jeg er med tegnefilm, og så ringer vi bare lige til Michael Jordan i piket af hans karriere, og så får vi ham til at spille sammen med nogle for eksempel snor-snub og sådan noget, og så nogle rumvæsener, der er kommet. Altså, det er en, en vild usammenhængende, men derfor også helt vildt god idé, som... Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis vi kigger på mange af de tegnefilm, der var, da, da vi var yngre, og måske også før det, altså, så var det nogle rimelig hasagtige idéer, Maja. Jamen, det var det. Der er helt klart noget LSD over tegnefilm fra dengang. Jamen, um, fuldstændig. 90'erne altså, er meget. Vennig spadekar jeg synes... og sådan noget. Hvad sker der? Det er fuld bange, jo. <laughs> men, øh, men jeg synes, det, det, det talte meget, meget rent til mig dengang. Ja, hvad var Space Jam for dig, da du var børn? Alt. Det hele. Det vigtigste, tror jeg. Uh, Space Jam og Michael Jackson. Øhm, delt ligesom prioritet 1. Så du var sådan en MJ? MJ det meste af Ja, øh, det var. Det var <coughs> altså, nogle rimelig tyve typer at i dag, det kan man sige. Men, øh, men de står øh, pure som sne øh, for mig for den gang. Hvordan havde du så, da du hørte, der kom en tårer? Den har været undervejs i virkelig, virkelig lang tid. Øh, og selvfølgelig som det ofte er, tror jeg, så tænker jeg instinktivt, det her det er en dårlig idé. Det skal de lade være med, fordi de ender at pille ved det aller af min barndom. Samtidig med, at jeg selvfølgelig tænker, wait a minute, det kan komme til at pille ved nogle børns inderste, og måske inspirere dem til at, at gøre nogle ting på samme måde, som det gjorde ved mig. Så på den måde er det også en vanvittig god idé. Øhm, og hvordan er det så kommet i stand, at du blev LeBron James? Jamen det er jo. Øh, jeg har jo ikke helt den rigtige at spørge, fordi jeg har, ikke, jeg har jo ikke været med i de første, <laughs> første drøftelser, om, hvorvidt det ville være en god idé, at, at spørge mig. Men øh, der er ligesom. Der er jo øh, et øh, helt vidunderligt firma, som hedder SDI Media, som laver nærmest alt dopping, tror jeg. Øh, I Danmark og nærmest i verden. Øh, og de har selvfølgelig fået den her opgave af Warner Brothers. Og øh, så får jeg en, øh, du kender den der indbakke, man aldrig tjekker mm. på Messenger, yes. en øh, beskedanmodning. Øh, og der fik jeg så tjekket en eller anden dag, og der var en, øh, en bur, Andrea, der skrev, vi har tænkt på dig til en rolle i en film, kan vi ringes ved? Og det ved jeg, ikke. jeg tror, jeg stolede sådan 90% på, at Andrea var en, en rigtig person, men de resterende ti <laughs> var sådan der, hmm, hvad skal jeg ind til? <laughs> men vi ringer, og øh, hun får sagt de magiske ord, Space Jam og LeBron James, og jeg går bare rundt ud på mit arbejde og altså, flyver. Op, og jeg er helt alene inde i sådan et lille bitte studie, som det her. Øhm, og kan, kan slet ikke styre mig, men der er ligesom sådan en der er sådan rode ud til det åbne kontorlandskab, og jeg ved ikke, hvad folk har tænkt mig, fordi jeg har opgået mig <laughs> rigtig, rigtig mærkeligt ind i den der lille bås. Øhm, men så kommer man ud, ligger en, en stemmeprøve, øh, som så bliver sendt til USA, bliver sendt til Hollywood, som så skal godkendes. Og der var jeg heldig, at øh, det var mig, i valg Hvem er du blevet godkendt af, ved du det? Altså specifikt? Hmm? Nej. Jeg har ingen idé, men det, det er jo en rar tanke, ikke? at det er LeBron, der har sagt ja. Yeah. Ja, præcis. Det <laughs> Vi tager ham. Andrew. Andrew. Ja. Øhm, jeg vil gerne gå direkte til Lola Bonny, som jo har været genstand for debat på grund af sin seksede fremtoning. Der er simpelthen kritiske røster, der har ment, at hun var øh, for seksualiseret til at optræde i en børnefilm. Selvom hun er en tegnet kanin. <laughs> det <er> Fordi... <laughs> <laughs> vi kan lige så godt starte ja. der, hvor, det, hvor, det, hvor vi kan mærke det mest. Ikke? Hvor det er lidt juicy, altså. ja, Præcis. Jeg forstår. Øh, jeg husker, jeg er selv født i 91. Ja. Jeg husker, at alle drenge var fuldstændig forgabte i Lola. Bunny. Altså det meste af mine tidlige teens også. Altså langt op. Al meget, meget langt op. Men jeg ved ikke, hvad det var. Det var, det var også en tidstypisk ting, det der, at, at, at, at kvinder eller piger eller dyr... Øh, i, i et tegnefilm skulle være nogle babes. Vil du, eller skal jeg beskrive, hvordan hun ser ud? Af rigtig mange årsager må du gerne. Ja, jeg tager den. Altså, Lola er, er sådan en, kan man sige, kærlighedsinteressen for sådan noget snup. Mm. Hun er både en tegning og en kanin. Ja. Og så er hun Men <laughs> utrolig sexet. sexet. Ja. det er så mærkeligt. Ja. Helt utrolig sexet. Øh, og virkelig, virkelig god til at spille basketball i øvrigt. Præcis. Den eneste af Looney Tunes nærmest, som kan det. Øhm, man skal ikke særlig langt ned i internettet med lola øh, Bunny søgninger før det bliver noget mærkeligt griset stags. Øhm, ja, øhm, så, så tror jeg, at alle er med. Ja. Øhm, hvad, <laughs> <laughs> hvad tror du, der gør, at, man, at, øh, at, at folk bliver så vild i varme af tegningskaninen? Af tegning tegningskaninen? Øh, jeg kan ikke forklare dig det, men... Jeg må være 100% ærlig og, og, og, og tilstå, at jeg som seksårig også synes lidt, at Lola Bunny bare var lækker og god. Altså. Øh, og det samme jo med Jasmine og Nala og du ved, alle de der, det var helt væk jo. Men, men altså, jeg kan, sgu ikke, jeg kan sgu ikke rigtig svare på det. Det er jo, øh, altså, det er jo, underudviklet seksualitet, øh, der får fuldstændig frit lejde til at fantasere, ikke? Ja. Øh, og, jeg, og jeg ved ikke, om man nødvendigvis havde tænkt det sådan, øh, sådan, wow, jeg kunne godt tænke mig at være kærester med Lola Bunny, jeg kunne godt tænke mig at være med en tegnet kanin, men, men måske var det bare, at der var, at der var nogen, eller noget, med et eller andet øh, glimt i øjet, og et smil, og øh, du ved, en eller anden form for primitiv seksuel energi, som jo bare, det går rent ind, men hun er jo blevet afseksualiseret i den nye film. Ja, altså hun er blevet altså hun er blevet til en Amazonkriger, ikke? Ja, okay. Altså hun er sådan en fuld øh, krigsstemning. Okay. Æm, der har jo været noget debat om, at hun var for sexet, og det var upassende, når det var en børnefilm. Det kan jeg og og godt der, forstå. ja. ja. <laughs> <laughs> det, det, det synes jeg da også er fint at problematisere. Ja, okay. Nå, hun er simpelthen Amazon i den nye film. Jeg har ikke set... Har, den har ikke haft premiere endnu, så jeg har ikke... Øh Nej, det kan da også godt være, at jeg har øh, brugt en eller anden tavshedspligt. Det ved jeg ikke. Nu må vi se. Øh, men, men ja, hun er ikke, hun er ikke sådan et, øh, et lille pige sex -symbol længere. Øh, og man har ligesom... Altså, det er jo også Tessa, der ligger dansk stemme til hende, for eksempel. Øh, så det bliver lidt... En lidt mere sådan øh, hård, fast, bestemt, øh, sej energi, ikke? Ja. som hun sender ud. Hvis vi zoomer lidt ud fra Lola. Ja, Det, altså ikke fordi... <laughs> det, det, det, det er ikke fordi. Det er at være. <laughs> øhm, og jeg ved, nu, det, jeg skal jo ikke lugte dig ud i tale over dig med Premiere og det der. Øhm, men hvad tror du, at øh, en ny generation af børn og unge kan bruge den nye Space Jam til, som vi måske brugte den gamle Space Jam til? Mm. Altså, det, jeg ved ikke, jeg kan kun lidt tale for mig selv, når det kommer til den gamle film. Og det er ikke nødvendigvis for at blive sådan overdrevet sentimental omkring det. Men der er rigtig mange ting, som, som fylder min øh, hverdag og professionelle liv, som hvis man er lidt, lidt grov i det, altså kan spores meget direkte tilbage til den film. Det var fascination af musik. Jeg har arbejdet sindssygt meget med hiphop, øh, siden da jeg har brugt. Øh, hele mit liv efterfølgende på at spille basketball. Øhm, og du ved, den der ting håber jeg selvfølgelig øh, ligesom også kan komme med i den nye film. Men de har prøvet noget, som, øh, som ikke rigtig var i den gamle film. Ja. De har givet filmen en morale. Altså, øh, som som ligesom som er ret fin, altså en lille smule, hvad kan man sige, øh, øh, banaler selvfølgelig, men også ret fin at se i det der miljøer, især med en superstjerne som LeBron James. Øh, fordi det her, det her far-søn-drama, som det jo også er, ja. Space Jam 2, øh, handler ligesom ekstremt meget om at gøre, gøre krav på sine egne interesser, og insistere på, at man godt må være lige præcis den person, man er, og øh, bruge sin tid på den måde, som man selv synes er fed. Øh, uanset hvem ens far er, og hvilke interesser øh, han måtte, du ved, bane vejen for. Så jeg håber, jeg håber både ekstremt meget, fordi basketball er stadigvæk en relativt lille sport i Danmark. Mm. Øh, jeg håber ekstremt meget, at der er nogen, der bliver fascineret af spillet, øh, og vil tage det op. Men jeg håber virkelig også, at der sidder nogle forældre, som har taget deres børn med ind, øh, og tænker, Nå, okay, det kunne godt være, at øh, min lille øh, William eller Rosa eller whatever, ligesom bare skal have lov til at gå til spider, selvom jeg synes, at det er kikset, eller skal spille violin, selvom jeg heller vil have, at det bliver fodbold. Øh, og ligesom den, den pointe og den morale, håber jeg ligesom også, at, at jeg håber, der går nogle børn styrket ud af den der biograf. Og tror på sig selv en lille smule mere. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig i, at der ikke var en moral i den anden. Det ville og... også undre mig, hvis der ikke var. Og nu vil jeg sætte nogle flere ord på det. Ja, tak, tak. Fordi <laughs> der er jo det her med, at de øhm, under kampen ikke kan spille. Secret og så sauce, får de ja, noget ja. secret at, at drikke, ja, ja, ja, som jo ja. giver dem superkræfter. Og så er det jo bare vand, fordi mm. man har jo det jo helt indeni, som man bare tror på sig selv. Ja, men det er, fuldstændig, det, er mm. det er fuldstændig rigtigt. Med en, god, med en god pep talk og noget, og noget placebo, så kan man klare det hele. Så kan du sagtens vinde over nogle af de største basketballstjerner vi har i verden lige pkt. Sagtens. Ja. ja. Selvom du er elendig. Hvis <laughs> der Antegning. Hvis, hvis der bare er nogen, der har overbevist dig om, at det her, det kan du godt. Præcis. Ja. Uh, Andrew Mojo, vi man allerede er løbet tør af tid. Tusind tak, ja. fordi du kom. Selv tak. Og nu til ugens bobler. Sommerferielæsningen er sat i gang, og der er masser af gode sager at tage fat på. Eksempelvis er Ingeborg Backmanns roman Malina fra 1971 for nylig udkommet på dansk. Og om værket skrev anmelder Marie-Louise Vedel Brun i juni. Alt er allerede skrevet, allerede følt. Og alligevel er det som om, man oplever forelskelsen for første gang igen med Ingeborg bakmans berosede beskrivelse af Is' besættelse af Ivan. Det er mesterligt gjort. Læs med Lina og giv dig selv en oplevelse, du aldrig glemmer. En anmeldelse, som svakser helt op på seks stjerner. Berlingskæds teateranmelder Jakob Del Olsen peger på Jean de France i Grønnegårdsteatret som han kalder en sprødende succes. Med Nicolai Jørgensen som en festlig, farlig og stakkels antihelt. Jean de France er både sjov, lejende og fuld af mening. Med det nye stjernenavn navn Nicolai Jørgensen som et festligt, farligt og stakkels midtpunkt siger Jakob Stien Olsen og giver 5 stjerner. Berlinskes egen Holger Dahl har pæne ord med på vejen til udstillingen Tal Er alene hjemme på Ordrup Han siger i sin femstjernede anmeldelse. Tal Er er her og der og alle vejene i dansk kunstliv, og hans maniske arbejdstempo kombineret med det sjove, barnagtige udtryk, han foretrækker, tror konstant med at reducere hans anstrengelser til poppet plakatkunst. Men når han rammer rent, og det gør han her, så er Tal Ers Verden sin helt egen boblende kraft, og man må bare åbne øjnene og slå forbeholdene fra. Udstillingen løber fra 25. juni til 19. september. Og så får du ikke mere for den 25 år. Byens bedste holder sommerferie de næste to uger, men der er heldigvis masser af godt kulturstof, anmeldelser og guides på berlingske.dk-auk. Mit navn er Minata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.